Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und mit dabei ist auch wieder Timo. Moin Timo. Moin Moin. Ja, heute nach der Sommerpause mal wieder Fragen-Podcast. sind auch wieder einige Fragen gekommen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier nochmal so unseren, also vielmehr meinen, unseren wie auch immer Disclaimer am Anfang machen. Wenn ihr auf unseren Blog geht, vielleicht... Adblocker ausschalten. Wenn ihr was Interessantes seht, dann vielleicht auch mal auf die Werbung draufklicken. Ähm, ja, hat den Sinn, dass ähm, wir halt demnächst beide oder nur ich äh, in Amerika halt sind und äh, wenn wir dann so einen Mindestauszahlbetrag von Google äh, erreicht haben, der so ungefähr bei 70 Euro liegt, dann können wir halt da cooles Merch kaufen, können wir vielleicht verlosen, kann ich dem Timo vielleicht eine Heatcap mitbringen und dann äh, Oder ein äh, halb zerrissenes LeBron Jersey, die dürfen ja jetzt auch nicht mehr allzu teuer sein. Äh, ja, wäre wär auf jeden Fall cool. Bleibt irgendwie dann auch hier in dem NBA aktuell Kreislauf und äh, Google schadet es ja nicht. Also von daher wär, würden wir uns darüber freuen. Haben auch ein paar Leute schon gemacht. Fanden wir cool. Ja, aber jetzt Super. zu den Fragen. Ähm, ja, dann, ja, ich habe eben schon die Heat oder beziehungsweise Le LeBron angesprochen, äh, damit beschäftigt sich so der erste große Block. Denkt ihr, die Heat schaffen es in die Playoffs? Was meinst du, das ist ja dein Team. Ja, also Playoffs sind auf jeden Fall drin. Ähm, ich denke auch, wir werden unter den Top 5 landen. Mhm. So ein kleiner Spoiler zu einer Frage nachher. Ähm, auf jeden Fall ja, Pat Riley hat wieder das gemacht, was man von ihm erwartet. Er hat ein gutes Team zusammengestellt. Klar, mit Bosch und Way die beiden Stars und drumherum hat er ein gutes Team gebaut und ich bin. Also jetzt mittlerweile guter Dinge. Ja, kann man glaube ich auch sein, weil im Grunde mit ähm, Mario Schamas hat es äh, immerhin zu vier Finalteilnahmen in Folge irgendwie gereicht. Der war jetzt eigentlich nie so das große Problem auf der 1 auch wenn seine Individualleistungen nicht toll waren, aber. Vor allen Dingen ich muss den, ihn jetzt auch mal ganz doll so loben. Ich verfolge ja diesen Social Media Kram von den Leadspielern sowieso intensiv. Und Ryu ist, glaube ich, seit einem Monat, glaube ich, schwer am Arbeiten, gibt 110%. Gestern erst wieder zwei kurze Trainingsvideos hochgeladen. Also der Junge weiß, dass er ein bisschen was gut zu machen hat. Und ich freue mich auf diese Saison und auf ihn vor allen Dingen. Ja, vor allen Dingen, weil er ja auch irgendwie, also wenn ich mir so, ich vergleiche ihn ja so manchmal halt so von seiner Rolle so ein bisschen mit George Hill so dieses ähm, nicht wirklich so der primäre Ballhändler und dann halt Defense-Dreier ähm, und George Hill verdient ja meines Wissens nach schon so ein bisschen mehr und ich glaube, dass äh, Schamas jetzt mit dem Vertrag, den er da bekommen hat, ähm, sich im Moment vielleicht zufrieden geben muss, aber äh, da wäre ja auch allein aus, also für ihn persönlich, ähm, hätte er ja schon Interesse daran, nochmal eine Schippe auf jeden Fall draufzulegen, gerade wenn es dann ich glaube in zwei Jahren ähm, zur nächsten Vertragsverlängerung dann geht. Und dann wird er bei 30. Ja, ja, dann ist er mal der letzte 2-3-Jahres-Vertrag, der größer werden kann, und dann, äh, eben wäre es da zu gönnen. Der ja, ist ja zweimaliger Champ. Äh, ich glaube, hat er auch noch nie für eine andere Franchise gespielt als für die Heat, oder? Weiß nee. ich gar nicht so genau. Ja. Aber es ist. Äh, Haben wir damals mit BC zusammengeholt. Ah, okay. Ja, also von daher, und ähm, ich finde ja die äh, Verpflichtung von ähm, Josh McRoberts total gut und ich habe da auch so, so einen kurzen Text geschrieben, das war jetzt nicht irgendwie einer meiner meiner Glanzleistungen, aber so äh, ich habe so ein bisschen geschrieben, wie ähm, Luel Deng und äh, Josh McRoberts vielleicht so einige Facetten von LeBron James' Spiel oder beziehungsweise seinen Fähigkeiten irgendwie kompensieren können, wenn ich sogar vielleicht äh, in der Verteidigung dann sogar besser funktionieren, zumindest im Vergleich zur letzten Saison. Und äh, ja, das kann man halt lesen beim NBA-Chef, äh. Ich glaube, das heißt Bienvenidos a Miami, da dieses Willkommen in Miami auf Spanisch halt und ja, wenn man da Interesse hat, kann man so meinen Senf dazu lesen. Ich glaube auch, dass die dass die sich keine Sorgen machen müssen und ich will nicht wie du spoilern, wie der Osten aussieht, weil dazu kommt ja gleich eine Frage und von daher würde ich sagen, was ist denn noch so? Die nächste Frage ist glaube ich auch wieder mit LeBron, Miami, irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall. Ist ein bisschen länger? <lacht> Ähm, warum braucht LeBron immer zwei Superstars an seiner Seite? Ist er überschätzt? Ist LeBron zu schlecht, um mit einem normalen Team den Titel zu holen? Oder müssen es immer drei Superstars sein? Ja. Ringfrei. <lacht> Ringfrei, genau. Ähm, wo fange ich denn an? Ich fange jetzt erstmal an, warum braucht LeBron immer zwei Superstars an seiner Seite? Äh, ich sag mal so, so, nur so, nur so ein paar ähm, Teams, so die mir jetzt so aus meiner aktiven Fanzeit äh, eingefallen sind. Also da hatten wir Kevin Garnett, Paul Pierce, Ray Allen. Ohne einander äh, hat man nicht viel gewonnen, da hat man sich zusammengeschlossen, hat den Titel gewonnen. Ähm, Jordan mit Pippen. Kobe mit O'Neal oder Pau Gasol. Kobe hatte auch immer mindestens einen Co-Star an seiner Seite. Tim Duncan hatte entweder den, ähm, den Admiral an seiner Seite oder halt ähm, Tony Parker, Manu Ginobili. Äh, Dwayne Wade hatte entweder LeBron oder Shaq. Uh, Bird hatte Kevin McHale, Magic hatte Kareem und kann man immer so weiterführen. Also irgendwie so diese ganz großen Teams, die wirklich auch mehr als einmal dann Meister geworden sind und nicht so eine Eintagsfliege waren wie die 2004er Pistons, die zwei er ähm, Dallas Mavericks, die hatten eigentlich in der Regel immer so ein zumindest ein sehr, sehr starkes Du. Und jetzt muss man ja sehen, also ähm, die Reaktion zum Beispiel auf deinen Heat-Artikel ähm, mit Chris Bosch und Wade, dass die jetzt ein bisschen die Fackel von LeBron übernehmen. Ich meine, wie viele Leute haben denn gesagt, dass im Grunde Bosch die letzte Wurst ist und dass Dwayne Wade kaum noch gerade auslaufen kann? So, das ist die erste Sache. Also wo waren denn diese angeblichen zwei Superstars jetzt in den vergangenen vier Jahren? So, das ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Und jetzt zum generell zum Thema Superstars. Kyrie Irving und Kevin Love haben nicht eine Playoff-Minute gespielt. Weißt du? Das ist... Kevin Love verletzungsanfällig gewesen. Kyrie Irving verletzungsanfällig gewesen. Jetzt haben sie einmal eine Saison vernünftig durchgespielt. Der eine hat da äh, irgendwie vor zwei Jahren Gold in, in, in London geholt, der andere wurde ähm, All-Star-MVP. Mehr haben die noch gar nicht in ihrer Vita stehen. Von daher frage ich mich jetzt so, ja, was ist jetzt an den, äh, was qualifiziert die jetzt zu Superstars? Also das ist einfach so die Sache, die ich, die ich mir allein jetzt so von den, von den ganzen Sachen einfach nur frage. Also ich glaube nicht, dass dass LeBron irgendwie überschätzt ist und dass er weder in Miami noch in äh, Cleveland jetzt zwei Superstars an der Seite hat. Ich glaube einfach, dass er jetzt mit zwei aktuell großen Namen zusammenspielt, aber äh, ganz ehrlich, mehr ist das für mich jetzt auch nicht. Also es ist nicht so, dass LeBron an der Seite von KD mit Chris Paul spielt. Das wären Superstars für mich. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde die ja, die Frage, ohne dem Fragensteller jetzt äh, zu nahe treten zu wollen, aber so diese ist er überschätzt, finde ich eigentlich eine rhetorische Frage, weil natürlich ist er nicht überschätzt, er ist der beste Spieler der Welt. muss man Also ich weiß nicht, warum das immer noch äh, zur Debatte steht. So, jetzt habe ich gelabert, was meinst du denn? Ja, erstmal muss ich dir in sämtlichen Punkten Recht geben und sagen, dass ich es nicht hätte besser sagen können. Ähm, mal allgemein jetzt zum Superstar-Thema, ich finde in der heutigen Zeit wird viel zu häufig oder viel zu schnell gleich das Wort Superstar durch die Gegend geworfen. Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, also für mich gibt es nicht viele Superstars in der NBA. Es gibt viele gute Spieler in der NBA. Viele, die mal zum Superstar werden können. Wie zum Beispiel Paul George. Mhm. Äh, aber richtige Superstars, das sind für mich Leute wie LeBron, äh Kobe Bryant, auch Jetzt mache ich mir natürlich Feinde und das nehme ich auch einfach mal auf mich. Für mich ist Kevin Durant, solange er noch keinen Titel hat, auch kein Superstar. Ja, das, das ist, ist, jetzt, ist jetzt eine harte These und ich weiß, ich werde dafür geköpft, ähm, aber das ist meine Meinung. Also ich sehe das mit den Superstars immer ein bisschen enger. Ja, das klar ist könnte man, klar könnte man jetzt auch sagen, äh, wie jetzt zum Beispiel Chanas, Zweifacher Champion, äh, ist auch auch kein Superstar ich gehe jetzt eher von den, von den Hauptakteuren im Team aus, und das ist ja nun mal Kevin Durant. Mhm. Ja, das Übrigens ist, auch mit Co-Star Russell Ja, ja klar, sowieso. Äh, so. Ich weiß jetzt halt nicht so, dass das ist ja eh immer so eine, so eine schwammige Definition, es gibt ja keine Einheitsdefinition. Und die Definition, die du zum Beispiel anbringst, das ist der Grund, warum für viele auch ein ähm, Chris Paul kein Superstar ist. Er ist ein Star, aber kein Superstar. Das ist, glaube ich. Eine Phrase, die unser Freund Skip Bayless ständig bei ESPN First Tag droppt. Ich, ich also weißt du so, ja, ja. Also es ist, es kommt immer darauf an, wenn du sagst so ein Superstar, der braucht für dich wirklich sowohl individuelles Skillset als auch, weiß ich nicht, im Rennen um MVP-Titel vorne und Championship Ring. Finde ich legitim, weil das ist ja auch das, womit sich ähm, LeBron James immer ähm, rumschlagen musste, bevor er letztendlich seinen Titel gewonnen hat. Vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Vielleicht sollte ich auch so eher sagen, dass der Superstar sein Team zum Titel führt. Ach so, ja. Ich glaube, so ist es auch viel ja, schöner umschrieben. Also, ich wollte KD in keinster Weise jetzt irgendwie die Klasse absprechen. Und dass der irgendwann seinen Ring haben wird, das, das steht ja außer Frage. Eigentlich. Sollte auf jeden Fall machbar sein. Ich, Spätestens ja. ab 2016 mit John Wall an seiner Seite. <lacht> ja, gucken äh, wir mal. Ja, auf jeden, okay, auf jeden Fall, sagen wir mal so, er sollte sein Team auf jeden Fall zum Titel führen können. Ja. So. Und das muss man beweisen. Das, äh, ja. da gebe ich dir ein Stück weit natürlich recht. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, so an, an, an der Frage, so, wie gesagt, man muss dann, ich weiß jetzt nicht, was der Fragesteller als äh, Superstar äh, äh, definiert. Ähm, von daher, also ich glaube auch gar nicht, dass ich die, äh, die dass die Frage so hart ist, wie sie vielleicht klingen mag, aber wie gesagt, das ist so halt das, was die Allgemeinheit ja sagt. Die verprügeln einerseits äh, Chris Bosch und Dwayne Wade und selbst Danny dein, Hiddles auf deiner Seite. So, was habe ich denn da gelesen? So, die, die eigentlich, die, die Jungs total supporten müssten, die, die, die verprügeln die da verbal, weil sie einmal nicht äh, geliefert haben gegen ein super Spurs-Team, Sagen, sind keine Superstars, sind, ist kein Franchise-Player, ist überbezahlt und was nicht alles. Ja, dann muss man aber auch sagen, dann hat LeBron halt äh, die Heat mit, ja, zwei Rollen, zwei, vier Rollenspielern irgendwie ähm, viermal in die Finals geführt und zweimal zum Titel. Und dann ist er wiederum nicht überschätzt. Also, muss man halt immer gucken, so. Das sind immer sehr schwammige Begriffe und äh, ist, glaube ich, schwierig zu beantworten, dann dementsprechend dann auch, weil man nicht so wirklich weiß. Was damit gemeint ist, weil Love kommt für mich auch vielleicht an sowas wie ein Star ran. Also ist ein All-Star und äh, legt unfassbare Zahlen auf, aber weder er noch Kyrie. Und bei Kyrie finde ich es eigentlich noch übler, äh, da er halt im Osten spielt und äh, Kevin Love immerhin mit seinen Timberwolves im Osten die Playoffs geschafft hätte mit dem Rekord. Genau. Ja, also weiß, er, er hätte es im Osten geschafft, wenn er. Äh, da gespielt hätte mit dem Rekord, den die da sich erspielt haben. Aber so von Kai, also wirklich, ich, ich bin echt kein Kairi-Hater, nur ich sage mal langsam Leute, echt, weil das ist kein Superstar. Also es ist ja, weit weg er davon. Ist auch 22. Eben, das darf man auch nicht vergessen. Der ist noch in seinem Rookie-Vertrag so, das ist... Ich, du weißt ist ja, wirklich, ich habe ja sowieso eine Affinität zu Point Guards und Kairi gehört auf jeden Fall mit zu meinen Lieblingsspielern. Aber der wird mir auch viel zu hoch gehalten ja Vor allem, es tut den Spielern auch einfach nicht gut. Ja, ja. die Erwartungen an ihn. Ich meine, guck mal, was, was die Leute von ihm seit der Uncle Drew-Sache und so äh, erwartet haben. Ja, er sollte den Ring nach Cleveland holen. Ja. Den LeBron nicht geholt hat. Ja. Ja. Ich meine, Fotomontagen irgendwie das äh, mit, mit der Maske und dass er der, der Batman von Cleveland ist, der Hero, den die Stadt gebraucht hat und so. Ich meine, klar wird das auch viel von Medien aufgebauscht, aber äh, Kyrie stand jetzt und ich weiß nicht, was in äh, drei Jahren ist. Kann auch jetzt sein, dass er, dass seine Stats auch total abfallen, weil er im Grunde äh, LeBron auch ein bisschen da, das Ballhandling übernehmen wird. Kyrie einfach kein guter Verteidiger ist. Er dann vielleicht auch mal vom Feld genommen werden muss in bestimmten Spielsituationen. Weiß ich nicht, ob es letztendlich so schlimm ist. Aber er wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht so wirklich äh, viel punkten, wenn LeBron und äh, Kevin Love, die ja glaube ich beide in der letzten Saison über 25 Punkte jeweils gemacht haben, wenn die schon da sind, also da muss man gucken. So, und Dann muss man wirklich auch mal Cleveland Spiele gucken und nicht äh, Stats beurteilen und Uncle Drew Videos und äh, All-Star Games und so und dann guckt man rational, inwiefern die wirklich jetzt Superstars sind und letztendlich zählt ja auch, dass die harmonieren und das sehe ich in der Offensive schon und dann werden wir gucken, ob die das da irgendwie in Cleveland hinkriegen dass sie auch wirklich den Status einer sogenannten Big Three irgendwie äh, rechtfertigen können. Ja, Im Moment ist das LeBron mit zwei ja, aufstrebenden Stars oder was heißt, aufstrebenden Spielern ja und dann ein spieler so ungefähr. Warijau ja. ist total wichtig für das Team irgendwie. Auch wenn er fit bleibt. Ja, weil ich glaube auch wenn Warijau, äh, Love und äh, LeBron wirklich im Front, Frontcourt stehen, äh, die die werden ja keinen Offensiv-Rebound zulassen. Das sind ja alles Rebound-Maschinen. So. Das ist ja... Auf, auf deren Positionen gibt es ja... Also, ich, ich, ich habe da richtig Bock drauf eigentlich auf den Frontcourt. Und dann, ja, gucken. Also, kommen wir ja jetzt in der nächsten Frage auf. Von daher können wir dann äh, da mal... Ähm nee, ne, übernächste Frage. nee nee äh, jetzt erstmal, weil, weil ich ja gesagt habe, der Frontcourt ist gut, der Backcourt... Ach so, da wollte ach so. ich jetzt... Äh, nämlich, was ist an einem... Äh, Waiters, also ähm, Waiters äh, Cleveland für Iman Shumpert aus äh, New York Trade dran und wie würdet ihr den bewerten? So, da hätten wir jetzt nämlich diesen Trade, der einen vermeintlich guten elitären Verteidiger noch äh, nach Cleveland bringen würde. Was meinst du denn? Haben wir uns ja gestern kurz darüber unterhalten. Mhm. Ähm, und also ich würde dem auf jeden Fall Positives abgewinnen. An Offensive mangelt es den Cavs absolut nicht mehr. Ähm, aber die Defense, die fehlt halt so ein bisschen. Ne? Ja. Kevin Love ist kein unbedingt guter Verteidiger. Kyrie könnte, wenn er mal sich mehr darauf konzentrieren würde, eventuell ein passabler Verteidiger werden. Aber ist derzeit auch mehr äh, im james Harden modus unterwegs als alles andere. Ähm, ja, und ein Chumpert, der würde natürlich Stabilität bringen in der Defense. Hm. Und ein Waiters, gut, als Sixth Man würde ich ihn begrüßen, aber als Starter sehe ich ihn nicht und schon gar nicht neben einem LeBron James, Kevin Love und Kyrie Irving. Ja. Weiß Oder ich was meinst du? Weiß ich jetzt nicht, mit, mit, mit Waiters als sechsten Mann, ich weiß ja nicht, was die äh, Cavs da jetzt noch vorhaben mit äh, gut, Mike Miller Star. da, ähm, Ray Allen, ich habe da keine neuen Infos und ja, weiß ich nicht, ob das dann irgendwie äh, dann noch so nötig ist, dass man äh, Waiters hat, der ja dann auch wahrscheinlich so ein bisschen äh, die Stimmung da vergiften wird, weil er ja starten möchte. Das hat er ja bei Twitter, glaube ich, sehr deutlich gesagt. Ja, zu, zu Schampert. Ich finde halt, Schampert ist halt äh, ein Spieler, der mich so ein bisschen in seiner Entwicklung halt enttäuscht hat. Ich, Im Rookie-Saison fand, fand ich krass. Und dann ja. 33% von der Dreierlinie hat irgendwie nur äh, gut getroffen, glaube ich, als er in Texas gespielt hat da auf dem Roadtrip, den die Knicks da in der vergangenen Saison hatten, wenn ich mich da recht erinnere. und ähm, Ja gut, verteidigen kann er irgendwie. Ich finde jetzt auch nicht, dass es irgendwie so eine Sache ist, die man äh, in, im, in den höchsten Himmel loben muss. so Da finde ich auch, dass die, den machen einige zum, zum neuen Tony Allen. Also das finde ich irgendwie... Da fehlt auch noch so ein bisschen was, aber ja, ich meine, prinzipiell wäre das natürlich eine, eine gute Sache für die Cavs, weil sie halt jetzt in der Offensive genug haben, Schampert dann Vollgas in der Defensive geben kann und dann wäre schon okay. Auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, im Grunde irgendein Typ, der wirklich nur in der Offensive dann am Perimeter rumsteht, vielleicht einen Dreier treffen kann und verteidigen kann. Mehr brauchen die ja gar nicht. Nö. Nee. Recht, also ja, ist jetzt auch wieder die Frage, ob er dann den Dreier trifft. Ne? Ja, eben, das ist ja. Also, ich meine, Princeton Offense, ich habe das ja kurz gestern in einem Artikel angerissen. <lacht> ist ja schon so, dass man da ziemlich viel am Perimeter rumballert, nicht so wirklich äh, Zonenbasketball basketball dann spielt, also äh, in die Zone halt zieht. Von daher, äh, wenn er da jetzt wirklich irgendein Lights-Out-Shooter da auf der 2 wäre, der verteidigen kann, das wäre natürlich perfekt, aber. Gut, dann reden wir wirklich vielleicht äh, von Cleveland in, in der Form schon als äh, Contender, wenn es es nicht ohnehin sind. Für einige sind es ja, ich äh, bin da noch ein bisschen bin da noch ein bisschen skeptisch, was das erste Jahr angeht. Du wirst es ja noch ähm, gut kennen von 2010, als die Big Three da in Miami war und äh, man nach zehn Spielen, glaube ich, äh, gesagt hat, okay, das wird doch kein Selbstläufer. Ne? Mhm. Also Das muss ich alles einspielen und von daher gucken wir mal. Was kommt als nächstes, als nächstes? bleiben wir ja bei den Cavs, ne? Da kommen wir noch nicht weg. Ähm, was sagt ihr zum Love Trade? Ja, ich habe da gestern meine Gedanken so ein bisschen äh, niedergeschrieben. Habe da jetzt versucht, auch nicht so krass so meine Meinung halt einfließen zu lassen. Also wie gesagt, so für mich bleibt es halt unterm Strich. Äh, Cleveland wäre mit Wiggins oder Love ein Playoff-Team gewesen. Ich glaube, äh, im nächsten Jahr werden sie weder mit Wiggins noch mit Love der absolute Contender, so der Nummer 1 Contender, der wirklich den Titel zwingend holen muss. Allein schon, weil man da in, in, in den Finals, glaube ich, nur stolpern kann mit so einer mit so einem Team. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es auf Anhieb funzt. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe da gestern eigentlich alles zugesagt. Ich freue mich für für Minnesota, dass sie jetzt, ähm, wenn sie Wiggins da vernünftig entwickeln und gut behandeln, dass sie da wahrscheinlich ihren neuen Franchise-Spieler dann haben werden und, ähm, ja, ist doch alles cool meiner Meinung nach noch. Wenn Minnesota jetzt nicht wieder irgendwelche Faxen macht, sagt, äh, wir wollen den Erstrunden-Pick und Bennett für einen äh, Thaddeus Young mitgeben, dann da wieder um äh, Platz 8 und 9 da im Westen rumspielen, wieder einen schlechten Lottery-Pick noch kriegen und irgendwie immer in diesem Mittelmaß drin bleiben, Also ich wünsche denen jetzt echt, dass die jetzt so ein Jahr in einem verhältnismäßig harten Rebuild gehen und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Was meinst du zum Love Trade? Ja, also ich finde erstmal, dass es mir persönlich ein bisschen zu groß gemacht wird und auch zu sehr auf die Cavs eingeschlagen wird. Ähm, klar, Wiggins war irgendwie so ein bisschen der Außenstehende, der eigentlich gar nichts dafür konnte und die Behandlung war jetzt auch nicht ja, allererste Sahne ähm, aber irgendwie verstehe ich den Trade auch, weil Wiggins hat jetzt in Minnesota Zeit, sich zu entwickeln er wird da mehr Fehler machen dürfen, ohne dass er gleich medial eins draufkriegt kann sich in Ruhe entwickeln ähm, hat da eigentlich die besten Voraussetzungen in der NBA Fuß zu fassen So, und die Kersts haben mit Kevin Love natürlich ein Spieler, der locker 2010 auflegen wird nächste Saison, ähm, der ihn weiterhilft und der in den kommenden drei, vier, fünf Jahren ein ähm, wichtiger Baustein werden kann, wenn er dann verlängert. Hm. Das ist ja auch noch so. Ich weiß nicht, ob, aber eigentlich stand das ja relativ fest, dass er auch verlängern will, wenn er mit LeBron zusammen spielen kann. Ne? Ja, ja, der hat wohl seine, seine mündliche Zusage gegeben, dass er für fünf Jahre dann Äh, sich an die Cavs bindet. Sehr gut, ähm, alles in einem. Die Cavs profitieren davon. Wiggins und die Timberwolves profitieren davon, also alles in einem. Alles cool. Ja, Ja, dann ja, kommen noch ein paar Fragen zum Thema. Mhm. Äh, Marion zu den Cavs, was sagt er dazu? Ja, ähm, guter Shooter von der Bank, ne? Ähm, ja, ich meine, die Casts wissen, wie sie sich verstärken müssen. Ähm ja. ja, was sollen wir da großartig zu sagen? Ähm ja, ist ja, also, ich finde es jetzt ähm, irgendwie ja, nicht, nicht doof oder komisch, da bin ich jetzt relativ emotionslos. Ähm, der gute Sean Marion, der hat ja durchaus, äh, in der letzten Saison war er ja noch Starter, hat auch äh, über 30 Minuten gespielt Hat auch vernünftig den Dreier getroffen, trotz seines äh, komischen Wurfes. Ähm, ja, hat normal verteidigt. Von daher, ich, ich fände das jetzt irgendwie. Ähm, ja, es ist sehr durchsichtig, was er da halt versucht. Also er will dann natürlich ganz klar jetzt nochmal äh, versuchen, einen Ring zu bekommen. Aber äh, das geht natürlich sowohl auf Kosten seines äh, seines Kontos, weil bei den Cavs wird er nur Minimum, also Minimaldeal. <lacht> unterschreiben können. Das geht auf Kosten seiner Spielzeit natürlich. Also weil, ähm, wenn du da äh, LeBron und äh, äh, Kevin Love natürlich ähm, im, im Frontcourt äh, hast, das weiß ich nicht, äh, ich, wahrscheinlich von der Bank äh, haben sie da auch noch irgendwie, weiß ich jetzt gar nicht so, ach ja, Tristan Thompson ist ja auch noch da. Der ist ja auch nicht äh, weggekommen. So, Also wie gesagt, so das wird mir dann so ein bisschen eng mit den, äh, mit den Minuten wahrscheinlich. Also es Geht wahrscheinlich für Marion dann eher runter. Und ja, in Indiana, die hatten ja auch eindeutiges Interesse an ihm. So, er sollte dann der Platzhalter für Paul George sein. Zu wahrscheinlich besseren Bezügen und halt dann als Starter. Hat er nicht gemacht. Oder will er nicht machen. Will wahrscheinlich nach Cleveland gehen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja. Gut, ja, dazu. Ist, also er, er hat Bock auf den Ring und äh, vielleicht ist er in der, der Crunch-Time, äh, steht er dann da auf dem Feld als Verteidiger irgendwie. Ich meine, LeBron kannst du eh äh, überall einsetzen, irgendwie auf dem Feld, von daher, äh, weiß ich nicht. Also kannst du ruhig äh, Marion, LeBron, Love und äh, Varejau da auf der Platte haben. Ich glaube nicht, dass das, dass das dann... Ähm, für ein paar Possessions da eine großartige Katastrophe werden würde. Wenn man ja. halt einen Stopp braucht in der Defensive. so. Also Ja, wie gesagt, er könnte, könnte den, den Cavs helfen. Will einen Ring, will dafür auch was, auf Geld verzichten. Was auch gar nicht verwerflich ist. Nee. Ist ja ein verdienter Spieler, muss man ganz klar sagen. Ja. Also von daher, passt. Gut. Aber wir bleiben dabei. Ja. Wollte ich gerade sagen. Irgendwie bleiben wir ja trotzdem da. Ähm, wird Wiggins bei den Loves, äh, bei den Loves, sag ich schon, <lacht> bei den Wolves mehr zeigen können, weil er Fehler machen darf? Wird er auf der 2 oder auf der 3 spielen? Das ist eine gute Frage, weil also ich habe ja eben schon mal diese Thematik da gesagt, ne? Also ich hoffe halt, dass äh, dass die Timberwolves jetzt äh, nicht sagen, ähm, wenn mal äh, Wiggins, wenn mal Bennett, wenn Bennett dann überhaupt da äh, bleiben sollte, Wir holen jetzt noch Young, dann haben wir Rubio, dann haben wir Pekovic, Martin und ähm, Euchtern. Wir versuchen jetzt nochmal Platz 8. Da sage ich direkt, äh, ohne jetzt hier, äh, weiß ich nicht, arrogant oder äh, Lehrer sein zu wollen, das können die halt, also das können die knicken. Nicht, wenn äh, New Orleans da in den Startlöchern steht und Phoenix ja im Grunde auch für was Gutes. Also es wird nicht klappen, nicht in der aktuellen Situation. Vor allen Dingen, Rubio und Wiggins haben beiden -Wurf. ja Ich frage mich ein Ernstes, wer eigentlich die Punkte regelmäßig liefern soll. Deswegen glaube ich, dass wenn wirklich äh, jetzt kein großartiger Trade oder beziehungsweise Kevin Martin auch nicht verschifft wird, dass Wiggins wohl erstmal auf der 3 äh, ran darf. Weil er sollte starten, das, das steht für mich außer Frage. Ja. Äh, Kevin Martin sollte aber dann auch ja. irgendwie starten, gerade halt, weil man dann aus dem äh, Backcourt äh, sonst gar keinen Wurf im Grunde hätte oder gar kaum Bedrohung halt äh, von der Dreierlinie. Also wie gesagt, ich glaube, solange Martin da noch äh, rumhängt... Und sechs Wien haben wir da ja auch noch, ne? Ach, ja, das... Ja, stimmt. Ist natürlich wieder ein äh, Combo-Guard könnte dann auch... Auf der auf der 1 haben sie auch wieder Mo Williams und JJ Barrea noch, also... Ja, die Wolves... Äh, sorry, aber ich ich habe das ja gestern geschrieben, die haben einen sehr teuren Kader eigentlich, so für so ein Team, deren Klasse... Oh. Die reißen damit nichts. Das Konstrukt muss man im Grunde abreißen bis auf ein paar Säulen und dann neu aufbauen. Also wirklich. Da sollte man auch jetzt in einen harten Rebuild gehen. Und vor allen Dingen die jungen Spieler. Die jungen Spieler müssen auf jeden Fall Minuten kriegen, damit sie den Marktwert steigern. Damit sie vielleicht auch in Minnesota langfristig bleiben. Und dann, ja, hoffentlich kriegen sie die Timberwolves urusser zuvor hin. Ja, was denkt ihr, wie die Timberwolves abschneiden werden ohne Love? Ja gut. Äh, eher am Ende der Tabelle, ne? Ja. Also was, glaube ich, auch ja, nicht. Ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, äh, wie gesagt, falls sie jetzt äh, Young bekommen, kann ich mir das schon wieder vorstellen, dass die es irgendwie schaffen, so vor, so Teams wie... Ich sag jetzt mal, Sacramento, Lakers, Utah bleiben. Aber sonst? Bleibt man er nicht hier. Ne. Dann hat der man West, Der Westen ist auch einfach zu stark für die Wurst ja. im Moment. Das ist ja, das ist ja das, was ich meine. In der jetzigen Situation macht es eigentlich keinen Sinn. So ist, ja. Ich weiß doch nicht, ob das. Aber gut, im, im Osten wäre es ja jetzt auch nicht einfacher. Nee, nee. das, das einfacher. Das stimmt und vor allen Dingen so jetzt mal gucken, was man mit Rubio machen will, weil äh, ich finde das ja spannend, so dass man jetzt schon äh, hört äh, irgendwas mit Maximalvertrag. So, das ähm da weiß verwirrt. Heutzutage genauso wie den Superstar Status irgendwie jeder zweite. Ja, ja, durch diese so dieses Ja, durch dieses ähm, Restricted Free Agent Dasein äh, passiert das halt öfters, ne? dass äh, so Leute wie, weiß ich nicht, Gordon Hayward jetzt maximal äh, Maximalvertrag bekommen. wenn ich dass, das gerechtfertigt finde, irgendwo, auf lange Sicht gesehen. Ja, ist trotzdem ich ein Risiko irgendwie. Also, ja nicht ein komplettes Risiko, weil das Salary Cap ja auch steigt, aber ich sag mal, ich, man, man kann es bestimmt da verschmerzen, gerade in Utah. Äh, mich wundert ja, dass Eric Bledsoe noch keinen hat. Da ist irgendwie ich wahrscheinlich äh, irgendwas mit Gesundheit. Aber... Erstmal, ich glaube die haben sich überworfen, ich glaube. Das wird spätestens nächstes Jahr auseinandergehen gehen. Ja, ja, äh, läuft ja auf Qualifying-Offer gerade aus. Ja, ja, genau. Aber, also, nur noch mal so, äh, Ricky Rubio, ich weiß, er hat viele Fans, aber vielleicht sollten die Timberwolves jetzt auch noch mal ganz klar sagen, ey, gucken wir mal, ob wir nicht für Ricky Rubio sogar irgendwie ähm, was bekommen. So, weil äh, Rubio ist anscheinend, ja, genießt ja noch einen super Ruf. Dann kann man Rubio nehmen, dann kann man die, diese etlichen ähm, Ballastteile, die man da äh, im, im Kader hat, also ich sage jetzt mal so einen Barrea-Vertrag, einen, einen Barmute-Vertrag äh, abwerfen und dann wirklich nochmal irgendwie äh, richtig schlecht sein. Und Rubio, also ganz ehrlich, wenn, wenn die Ricky Rubio einen Maximalvertrag zur aktuellen äh, Situation geben, dann kann ich es nicht verstehen. Also 8,6 Assists, das ist okay. 2,7 Turnover, dann bei den das ist auch okay, aber 38% aus dem Feld, 33% von der Dreierlinie, der macht unter ja. 40% seiner 2-Punkte-Würfe. Sorry, da kannst du... Äh, nee. Das <lacht> geht auch für den äh, Pass-First. Ähm, ja, überhaupt nicht. Ja. Ich meine, ja. Rondo hatte ja. wenigstens dann, dass er den Zug zum Korb hatte. so. Also der Rondo war ja nicht offensiv komplett unbrauchbar. Oder ist nicht unbrauchbar. Kann zwar immer noch nicht werfen, aber eben, er hat die Zone im Griff. Ja. Und Rubio kann ja, er ist Europäer, er ist einfach nicht athletisch genug, um in die Zone zu ziehen. Da müsste er müsst ja theoretisch einen guten Wurf haben, den hat er aber irgendwie auch nicht. Ja. Ich verstehe auch nicht, ich glaube an 5 wurde er damals gezogen, ne? War er nicht sogar zweiter. Er war auf jeden Fall ein sehr hoher Pick. 2. 3. 5. Verstehe ich, ich. Bei dem jetzigen Leistungen verstehe ich das nicht. Ja, vor allen ja, In die Zukunft kann man nicht gucken, aber... Nee, du hast an 5. Okay. Das ist... Ja, immer noch 5 zu hoch. Ja. Ähm, ja, aber wenn man jetzt mal guckt, wenn die äh, Wolves ja, das war ja der, der Hammer-Draft, äh, <lacht> den die sich da erlaubt haben 2009, Ricky Rubio gepickt, dann Johnny Flynn an 6 und dann Ty Lawson gepickt, den sie dann aber weg haben. So, Und Ty Lawson legt ja. aktuell 17,6 Punkte auf 8,8 Assists, auch bei 3,2 Turnover, aber okay. Ähm, trifft immerhin überdurchschnittlich in Dreier. Äh, hat auch sehr gute Feldwurfquoten mal gehabt, so in den letzten Jahren, die gehen auch runter. Aber trotzdem so. Also, ich meine, klar ist das defensiv wieder was anderes als Rubio, aber ja. Ty Lawson, den sie da äh, dann weggegeben haben an 18. Ja, das ist Einer eben. der unterschätztesten <lacht> Guards der Liga. Ja, hatte ja, glaube ich, auch äh, jemand äh, bei uns. Da in dem Western Conference Point Guard Brackets so gesagt. Und der hat auch, glaube ich, ziemlich viele Stimmen bekommen bis jetzt. Ja, ja der Spieler auf jeden Fall. Ja, ich, ich feiere den auf jeden Fall. Ist Pat Riley sollte sich vielleicht mal umhören. <lacht> ja, du willst ja alles. Nein, aber was ich eben noch zu Blasso sagen wollte, ne? Hm? Eigentlich wäre das doch ein Kandidat für die Heat. Ja, klar. Voll. Wenn die Sellerie Cap hätten Ja, eben. Er will ja auch unbedingt viel Geld verdienen, das ist ja das Problem. Ja. ja, aber ganz ehrlich, das kann ich dann auch wieder so ein bisschen verstehen. Der hat den Hype, der hat äh, gemerkt, oh, ich habe mich jetzt mal verletzt und das kann auch mal gut und gerne äh, ein bisschen dauern, bis ich wieder fit bin. Ja. Und ähm, vielleicht werde ich auch irgendwann gar nicht mehr richtig fit und dann ist er in so einer Darren-Williams-Situation, wo er den fetten Vertrag hat und für ihn persönlich, rein egoistisch, muss man dann einfach sagen, ja, das alles richtig gemacht. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ja, ist... Ich meine, ich, mein, ich sage das schon immer, wenn irgendwie... Beim im Supermarkt an der Kasse, wenn die Kassiererin irgendwas vergisst, ja. wenn sie zum Beispiel ein Getränkepaket im Wagen vergisst mitzunehmen, dann weise ich sie darauf hin, weil ich dann ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich das selber merke, weißt du? Ja. Ich glaube, ich könnte das nicht. Du kommst auf jeden Fall in den Himmel, aber... Weiß ich nicht mit Agenten, das ist halt das, was ich immer glaube. Ich glaube halt einfach so und so und so ein und Clay Thompson, so ein Eric Bledsoe, ich glaube die werden alle so von ihren Agenten beeinflusst beziehungsweise die Agenten äh, verhandeln mit den Vereinen und das was die Agenten im Grunde sagen, unabhängig davon was vielleicht die Meinung und du sagst es ja so äh, die Persönlichkeit des Spielers vielleicht sagen, äh, äh, sein mag, vielleicht gibt ein Clay Thompson auch äh, der Kassiererin äh, zu viel gegebenes Wechselgeld zurück und ist ein guter Mensch eigentlich, aber sein Agent ist dann einfach so einer, der sagt ich will, äh, ich verdiene ja an dem Vertrag, den er unterschreibt, auch. Ne, ich mhm. kriege davon meine Provision und ich will zum Teufel nochmal das Maximalste aus der Franchise rauspressen. Und das ist dann immer so eine Sache. Da, da das muss man auch irgendwie so ein bisschen immer berücksichtigen, finde ich. Weil mhm. ja, ja, letztendlich läuft es läuft's natürlich auf dem Namen des, des Spielers, aber ja. Äh, da gibt es immer noch ein paar Leute, die da äh, im Hintergrund die Fäden ziehen. Ja. Ist leider so. Gut. Ist ja auch genau... Ja gut, egal, lass weitermachen. Okay. Das wäre wieder zu weit gedacht. Wir haben noch ein paar Fragen vor uns. Eben. Wo sind wir denn? Acht. Ach, ach, ach. Äh, wie sind die Chancen für Bennett jetzt, ein, seinen schlechten Ruf aufzubessern? Boah. Ich versuche mal, äh, jetzt ein bisschen schneller zu antworten. Also ich, ich glaube, das ist jetzt gut. Ähm solange er dann vielleicht auch in Minnesota bleibt und die könnten ja so einen Spieler wie ihn durchaus gebrauchen. Er könnte ja sowas, also er könnte ja auf Power-Forward spielen und versuchen, so eine Art Stretch-Vierer zu werden, weil am College immerhin 38,5% seiner Dreier getroffen, ähm, hat die Größe, hat ja auch Masse, äh, wissen wir ja. Ähm, Aber die hat er ja mittlerweile in Muskelmasse umgewandelt und ist ein bisschen dünner geworden, ne? Eben. Finde ich, find ich auch gut. Also, da habe ich ja gestern auch gespielt er ja athletischer geworden. Ja. Summer League, gut, jetzt hat er seinen Dreier halt noch nicht so doll, doll getroffen, aber wie gesagt, ich würde ihn jetzt einfach mal so ein bisschen ins kalte Wasser schmeißen und ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt nach Philadelphia traden wollen. Ja. Potenzial versuchen rauszukitzeln, kitzeln, kurz gucken, was da ist und dann ja vielleicht so, ein, so eine ganz arme Version von Kevin Love da äh, jetzt auf die vier stellen. Ganz arme Version? Ja, so eine stretch vierer version halt. Das ja. Halt. Beste. Ja, was meinst du denn? Ich finde den, find den Kerr ja klasse. Ja. Ja. Der ist so mega sympathisch und er tat mir die letzte Saison so leid. Aber du konntest ja echt nichts anderes mehr sagen, außer dass das der totale Bast war. Mhm. Ähm, aber ich glaube, den Eindruck, wenn er in Minnesota bleibt, äh, wird er schnell wieder los. Ich glaube, der Junge hat der kann was. Ja, vielleicht ist er... Vielleicht, Es ist ja vier, fünf Positionen so hoch gezogen worden. Aber das ist ja nicht seine Schuld. Das ist ja die Schuld von den Cavs. Das habe ich schon mal erwähnt irgendwann. Eigentlich müsste man die Cavs dafür wieder zusammen... Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Ähm, dafür, dass sie ihn so hoch gezogen haben. Ja. Wer zum Beispiel, was weiß ich, Top 10, Top 15 gelandet, hätte keiner was zu seiner Saison gesagt. Ich bin Ja, glaube ich auch. Weil dann wäre das so ein Shabbat Mohammed, ne? Der, ja, ja, genau. ne? Also, hat man ja auch wenig von gehört. Ja, genau. So. Und das finde ich schade, dass es das alles auf den, ja klar, auf den Spieler ab, ähm, abgelegt wurde. Also Ich glaube, in Minnesota, da der, der wird noch was draus. Ich glaube, der wird äh, die meisten Kritiker Lügen strafen. Ja. Ich glaube auch, ich habe da auch noch, noch vollstes Vertrauen halt und ich gebe ihm auch äh, gerne noch zwei weitere Jahre, um sich halt zu beweisen, weil ich glaube, dann wissen wir, Mit einem fitten äh, Anthony Bennett, der dann vielleicht äh, ist, ja, auch ein guter Rebounder ist ja, ist ja also wie gesagt, so das, Minnesota würde ich sagen: alles klar, der Junge kann rebounden, der Junge hat das Potenzial, vielleicht mal einen äh, Dreier zu treffen. Mach es, so versuch, versuch, versuch Kevin Love zu sein. So. Und vielleicht wirst du niemals so gut wie Kevin Love werden, aber hey, äh, ja, so Leute, Stretch-Vierer sind ja gefragt, gerade wenn die Was rebounden können. Versuche niemals in Fußschöpfen zu treten, in die du nicht treten kannst, ja. sondern versuche deine eigene zu setzen. Sehr schön gesagt. Ja, ne? Besser so. ähm, ja auch so. Übrigens, äh, Kevin Love, für die, die's, äh, die seine Karriere nicht so richtig äh, oder nicht von Anfang an verfolgt haben, war jetzt auch nicht immer so der äh, von Tag 1 der äh, Stretch-Vierer. Ähm, in seiner ersten Saison äh, 10,5 von der Dreierlinie. Dann waren es 33 und dann kam der Durchbruch. So, und äh, wie gesagt, Bennett hat das Potenzial und, ähm... Und hat einen Wurf. Eben. Er kann werfen. Ich hab, ich hab Bock auf Bennett. Äh, gerade ja, bei okay. Minnesota. Es ist... Vor allen Dingen, hat er einen Wurf, er hat ja wirklich einen Wurf, er kann werfen, der Junge. Ja. So, und, ähm, er erinnert mich immer so ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, an Paul George, wenn man mal überlegt, ähm, ja klar, der wurde tiefer gezogen, ähm, aber wie er sich von Saison zu Saison gesteigert hat, also ich habe in seiner rookie saison nicht gedacht, dass er irgendwann mal Franchise-Player bei den Paces wird. Ich auch nicht. Also er hat die Anlagen gehabt, natürlich. Ähm, die haben aber viele Spieler. Nur was sie dann daraus machen, ist die zweite Frage. Und Ben entscheidet er, daraus gelernt zu haben. Ich meine, trotz Ast, man sieht er fit aus, hm. hat gearbeitet, also ich sehe da eigentlich noch eine rosige Zukunft. Ja. Ich auch. Das passt schon. Irgendwie wird er seinen Weg gehen und Olster ähm, ja, wird er vielleicht vielleicht sogar, weiß ich nicht, aber ähm, den Ruf dürfte er jetzt auf jeden Fall aufpolieren. Wie gesagt, man ja. soll nicht Spielzeit geben, das habe ich gestern in meinem Artikel auch geschrieben. da äh, Ich habe gesagt, das glaube ich, das A und O ist jetzt, dass man den Jungs jetzt auch die Chance gibt, weil sonst war der Trade für die Timberwolves doch nicht so dolle. Weil, ja, wenn man jetzt wieder auf Biegen und Brechen irgendwie äh, gewinnen will, anstatt auszuprobieren, was man hat? Weiß ich nicht. Aber gut, äh, endlich jetzt mal ähm, ja, eigentlich zu einer traurigen Nachricht, aber um die konkret geht es jetzt hier nicht. Ähm, Pacers ohne Paul George. Was ist möglich? Ja. Könnte ich mich so kurz halten wie bei den Timberwolves? Keine Playoffs. Ich, ich glaube, da Kein Stevenson mehr. George hat sich verletzt. Bei Hibbert weiß keiner, wie er diese... Ich meine, der, der, der Kerl könnte jetzt auch einfach auflaufen und wirklich, was weiß ich, 25-10 auflegen. Ja. So. Ich meine, das Talent dazu hat er. Das wissen wir beide. Wir beide mögen ihn ja eigentlich. Ja. So. Ähm, gut, aber man weiß nicht, was mit Hibbert ist. Ähm, ja. Also irgendwie, da läuft im Moment ziemlich vieles falsch. Und ich glaube nicht, dass das mit den Playoffs irgendwie was wird. Ja. vielleicht noch irgendwie versuchen ein paar, paar jungen Spielern die Chance zu geben sich zu integrieren ich meine im Osten wird es wahrscheinlich trotzdem für Platz 9, 10 reichen also nicht ganz am Ende, aber mehr glaube ich nicht Ja. oder was meinst du? da ja, bin ich bei dir eigentlich ich habe auch hier geschrieben, dass jetzt so Roy jetzt wirklich auch offensiv mal zeigen kann und Zahlen auflegen kann <lacht> Hat ja auch glaube ich jetzt im Sommer äh, ich weiß nicht, mit wem er jetzt ich glaube Kareem oder Hakim irgendeiner, irgendeiner center ja auch wieder trainiert und ähm, ja, ich, ich, ich glaube ja immer noch an ihn und äh, ja, die Pacers, wenn sie irgendwie so ein bisschen ähm, ja, die defensive Identität nicht verlieren, wobei ich glaube, das wird jetzt halt schwierig, weil Stucky ersetzt äh, Stevenson nicht wirklich in der Defensive und wer auch immer da auf der 3 für Paul George starten wird, angenommen an Chris Copeland oder so, ist ja defensiv, liegen da ja äh, Welten zwischen. Also von daher vielleicht irgendwie beinharte Defense und dann hoffen, dass die Spiele so 81-80 ausgehen, aber in der Regel wird es schon, glaube ich, eher eine, eine schwierige Saison für die Cavs, äh, Pacers-Fans und die Franchise an sich. Also Playoffs glaube ich auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall sollten die Fans nicht zu hart mit den Pacers ins Gericht gehen. Ja. Ich meine, ähm, Stevenson hätte ja verlängern können, er hatte das Angebot vorliegen. Ja. Konnte man nichts für, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Und dass George sich dann so schwer verletzt, können die Pacers auch nichts für. Also es ist ja nicht so, als wenn sie es an die Wand gefahren hätten. Also deswegen sollten die Fans vielleicht, auch wenn es schwer wird, ähm, versuchen, ja gnädig mit dem Team zu sein. Ja. Ups. Ja, wir bleiben bei den Pacers. Was machen sie jetzt? Spielen, gucken, was drin ist, keine Ahnung. Ähm, die haben ihre P ihren äh, Pick, von daher clever draften. Vielleicht nochmal so einen äh, ähnlichen, auch nur ansatzweise so einen Glücksgriff da, wie Paul George oder Lance Stevenson hinlegen und dann mit Paul George wieder neu angreifen. Also wird jetzt wahrscheinlich ein bitteres Jahr und dann, ich glaube einfach, dass Paul George auch Einigermaßen so zurückkommen kann, wie er jetzt gespielt hat. Er ist ja noch ein junger Spieler. Ja, also, Knochenbrüche, finde ich, sind nicht so äh, erfahrungsgemäß ja die Sachen, die so wirklich so Karrieren wirklich in der Art beeinflussen, wie ähm, Kreuzbandrisse und ja, diese ja. Sachen. So. Ich finde, das ist, das ist viel, äh, viel empfindlicher. Also, weißt du, ich meine, Knochen, der, der, der wächst wieder zusammen, ist ein stabileres Kontro Konstrukt als so ein kleines weiß ich nicht, so ein kleines Bändchen da irgendwo in deinem Knie, was dich komplett vom, ähm, vom Springen oder was abhaltet, äh, abhält und äh, Sprinten, ja, von daher ich mache ja, mir da gar keinen Kopf nee, ich auch nicht vor allen Dingen, wenn ein Bruch verheilt ist, ist er ja verheilt ja. wenn du eine Knieverletzung hast die kann zwar ausheilen, aber immer wieder auftreten, irgendwann wird es chronisch ja. so ist ja wie zum Beispiel ähm, bei Nash mit der Rückenverletzung Immer wieder gehabt, irgendwann ist es chronisch geworden. So. Ja. Das sind auch so eine Verletzungen, die man eher als Karriere schädigend betiteln sollte statt Knochenbrüche. Ja. Das hat sah ja er mega mies aus. Ja. Hat ja Glück im Unglück irgendwie, ne? Also da sah er da keine Arterien, keine Muskeln, so großartig verletzt hat. Man muss ja auch das Positive ansehen. Wir ah. freuen uns darauf, wenn er zurück ist. Auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe auch, dass er sich schnell erholt. Ähm, eine Prognose für den Osten wäre nice. Und da haben wir gesagt, ja, finden wir auch. Ähm, Top 8 haben wir jetzt einfach mal gesagt. Und da würde ich einfach sagen, äh, du sagst deine 1, dann sag ich meine 1 und dann immer so weiter. Bis wir dann bei Platz 8 sind. Dude. Ja. Äh, ich glaube, du äh, musst mich entlassen. <lacht> Was? Ich glaube, du musst mich danach entlassen. Okay erst das mit KD und jetzt äh, tue ich den Bulls-Fans weh, aber gut, okay oh. ähm, ich gehe mit den Cavs an eins okay ja, Bulls du wirst ja vor Dann, ich möchte mich noch kurz äußern okay. <lacht> bevor sie mich jetzt komplett hassen bei den Cavs weiß ich LeBron ist top motiviert ist fit und kann 120% geben so Okay. Bei den Bulls, Ducky McBuckets, klar, super Rookie, das Team mit Paul so sehr gut verstärkt. Nur ich weiß gut, Coach Kay sagt, die Rose ist fit, ist wieder bei 100%, so wie er vor seiner Verletzung war. Mhm. Solange ich ihn in der NBA nicht spielen sehen habe und nicht selber beurteilen kann, dass das wirklich ist, glaube ich nicht, dass die Bulls an 1 gehen. Ist die Rose fit? Und das Team präsentiert sich so, wie wir denken. Dass es das beste Team im Osten ist. Also von der Chemie her, vom Zusammenspiel und und und. Dann, dann gehen die Bulls an 1. Aber das hängt halt an die Rose. Ah, okay. Bei ihm bin ich mir einfach noch nicht sicher, inwieweit es die Rose ist, den wir kennen. Weißt du? Ja, habe ich verstanden. Alles klar. Äh, okay. Ja, sind ja auch... Äh Ist ja auch ein guter Einwand eigentlich, aber gut. Äh, ich sag jetzt Bulls und dann die Cavs. Ich denke mal, bei dir wird es dann umgekehrt sein. Richtig, die Bulls und zwei dann bei mir. Okay. Soll ich mit drei gleich weitermachen? Ja. So, da gehe ich mit dem Wizards. Da habe ich auch. Super. Äh, vier Heat. Geht in dem Fall, glaube ich, nicht. Selbst wenn die Heat, also äh, dort äh, machen wir das jetzt nach. Äh, Ach ja, ja, nee, stimmt, nicht, ich, Ja, ich hab mich da ein bisschen vertraut. Wir können ja nach Records machen, aber äh, das Blöde ist ja, dass die der verfluchte Sieger, dieser verfluchten Titanic Atlantic Division, ja auf jeden Fall äh, Homecourt Advantage haben müsste. Ja. Also ja, nee, dann lass uns nach Record gehen, glaube ich. Okay, ja, dann. Dann macht das auch wieder noch ein bisschen mehr Sinn bei mir. Dann hab ich auch die Heat. Ja gut. Fünf habe ich die Raptors. Ja, ja, okay. Ich bin, yes, äh, ich bin Optimist. Ich, ich glaube, ich, ich weiß halt nicht, inwiefern äh, Kyle Lowry nochmal zu so einer Saisonfähig ist. Ähm, meinst, du so, meinst du so einen ähm, Trevor-Ariza-Effekt? Ja, ja, kann, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, ich, ich, ich vertraue irgendwie äh, darauf, dass, dass, dass Brooklyn äh, mit Brook Lopez äh, was Nicht, nicht, nicht was reißen kann, aber dass sie nicht signifikant schlechter werden als letztes Jahr und äh, da war es ja schon klapp äh, mit den Raptors und der Atlantic Division. Ich habe die Nets an 5. An 6 habe ich die Bobcats. Ich auch. 7 habe ich die Nets. Da ja, habe ich die Raptors. 8 <lacht> habe ich die Hawks. Ja, perfekt. Habe ich auch. Ja. Im Grunde Pacers, Pacers rutschen raus und rutschen rein und hoch rein, aber ansonsten ja. Nächst sind mir diese Saison noch zu Hallo? Mhm. Ich glaube, da, da wächst was Großes zusammen. Ähm, ich bin auch fester Überzeugung. So sicher ich mir bin, dass K.D. seinen Ring kriegt, so sicher bin ich mir auch, dass Mello seinen Ring kriegt. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht warum. Ich kann es wirklich, wenn mich jemand fragt, ich kann es keinem erklären. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass er das schafft. Vielleicht ist es, Vielleicht ist es auch dieses Wunschdenken, dass sie ihm das einfach gönnen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube da dran. Lass mal KD und Mellow zusammen bei den Knicks in 2016 machen. Oh shit. Nee. Nee. Ja, weil, wenn Osten, dann Wizards oder Netz. Okay. Ja, ich glaube, das wird das wird spannend. Ich ich, hab, ähm, ich bin da bei dir. Ich glaube auch nicht, dass, ähm, dass Mello in seiner Karriere keinen Ring mehr gewinnen kann oder wird. Also ich glaube, die Chancen sind da, weil wer weiß, was da noch passiert. Ich meine, siehst du ja, ich meine, Cleveland, wer hatte die denn vor drei Monaten, waren die da das Gespött der Liga? So, wer und jetzt sind die für viele Number One Contender. mal, wer hat da gedacht, dass LeBron zurückgeht? Ja, 2016 wird KD Free Agent, 2017 Westbrook, ne? Mhm. Westbrook in New York neben Mello hätte was. Ja, die armen Spieler, die, die sich dann um die, um die paar Bälle, die dann übrig bleiben, mit den beiden kloppen müssen, ne? Ja, gut, ist ja bei den Lakers nichts anderes, ne? Ja, stimmt. Und das hat ja auch zu vielen Titeln geführt. Ja, da hast du recht. Und das war jetzt kein Schlag gegen die Lakers oder gegen Kobe? Nur nochmal, ich muss ja so ein bisschen Boden gut machen hier heute. Ja. Aber du bist, äh, du bist ja indirekter King auf Überleitung, wenn du hier schon mit äh, KD und äh, Westbrook anfängst. Dann sind ja, wir ne? ja schon in OKC. Nicht schlecht. Was denkt ihr, wer bei OKC auf der 2 starten wird? Ich weiß es im Grunde ja so gar nicht. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, dass es äh, Morrow wird. Ähm, weil ich halt Jackson äh, als Six Man eher sehe und dann halt auch je nachdem, wo gerade was anfällt, äh, entweder auf Shooting Guard oder Point Guard spielt. Ähm, in der Crunch Time dann eventuell auch. Aber starten wird, glaube ich, äh, Stand jetzt Morrow. Wobei ich ja so ein Spielertyp wie äh, Tabu Sefolosha da ziemlich, ja, nicht perfekt, aber ziemlich gut gefunden habe. Also von daher irgendwie muss da, glaube ich, auch noch was passieren bei den, bei den äh, Thunder. Ich glaube, die haben jetzt noch einen freien Kaderplatz. Ich glaube, die sind zu so 14 Mann im Moment. Ich glaube auch, ja. Haben viele Big Men. Keinen wirklich guten dabei, muss man auch sagen. Und äh, auf der 2 halt, meiner Meinung nach, eine, eine Lücke. Äh, kein richtig guter Big Man äh, minus Sashi Baka. Natürlich. Ja, ja. Nicht, nicht, dass die Leute mich äh, für verrückt erklären. Ähm, ja. Also. Nee, dafür bin ich ja zuständig. Verrückt erklären. So. Ja, sauber. Nimmst du mir Du bist ja mit Ahnung und ich bin der Bekloppte, der einfach dabei ist. ja, ja voll. So, so ja. werden das die Leute bestimmt sehen. Äh, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, mal gucken, was so in der D-League noch äh, rumläuft. Äh, hier, deine Heat haben wir jetzt auch. Ähm, mir ist jetzt der Name wieder entfallen. Johnson? Ja, mir auch. Ah ja, Tyler. Ah, okay. Tyler Johnson. Ähm, ja. Guter Dreierst. 47% kann man mitleben, ne? Ja, auf jeden Fall. Dazu noch äh, solide Defense. Hätten die Hawks, äh, äh, die Thunder sich auch vielleicht mal angucken sollen, den guten Jungen. Dann mal gucken, aber... Ja, ich glaube, Morrow, was meinst du? Ich weiß nicht, warum, ne? Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh, Jeremy wird. Boah, das wäre natürlich cool. Ich finde den Jungen erstmal talentiert und sympathisch. Und er hat das auch irgendwo verdient, mal seine Chance zu bekommen. Ja. Also einer... Der Hauptakteur gewesen, die richtig zurückstecken mussten in der letzten Saison. Der hat ja anfangs kaum Minuten gesehen, ne? Hm. Ja, mit zum, zum Ende hin hat er dann ein paar Minuten gespielt. Er hat glaube ich auch ein paar Mal gestartet. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich würde es ihm gönnen, aber Morrow wäre natürlich auch. Trifft den Dreier halt zuverlässig, ne? Ja, Ja, das Ding ist halt immer ähm, Scotty Brooks und seine Rollenspieler. Ich. Ist, Never ending Story, ich weiß nicht, äh, was da so, ähm, was da so geplant ist. Und äh, ja, ich Lamp fände ich übrigens äh, auch ähm, so vom Ja, subjektiv fände ich das am besten. So einfach ja. aus Sympathien auch, wie du schon gesagt hast. Ja, wenn wir gerade bei Brooks sind, ne? Mhm. Was macht er eigentlich, wenn er noch bis 2017 Trainer ist? KD 2016 geht und Westbrook 2017. Ja. Das dann, ist jetzt viel gesponnen natürlich, aber möglich ist es ja. Ich glaube, KD würde nicht... Ich weiß nicht, ob KD gehen würde, wenn er jetzt noch einen Ring mit den Thunder gewinnt. Und ich glaube, wenn die Thunder keinen Ring bis dahin gewonnen haben, ist Brooks eh irgendwann weg, weil ja, so kann er nicht weitergehen. Wenn du so einen One-Two-Punch hast und äh, einfach nicht... Äh, und, und dazu noch Sashi Ibaka und äh, dann, mhm. dann nicht schaffst, irgendwie äh, deine Rollenspieler so einzubeziehen, dass sie halt in den Playoffs auch mal was reißen können und nicht nur in der Regular Season einfach nur äh, krass aufspielen, dann ja ist er vielleicht der falsche Mann oder irgendwas ist da falsch. Sam Presti, wer auch immer, ist mir egal, wer da der Sündenbock ist, aber ja, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich eine arme Sau, <lacht> wenn äh, wenn alle weggehen und keiner einen Ring gewonnen hat. Dann ist er entweder entlassen oder hat wahrscheinlich äh, die einzige Chance jetzt äh, kurzfristig gesehen äh, vertan. Kommt mir das eigentlich nur so vor oder sind die OKC, ist OKC kein Magnet für ja, richtig gute Spiele? Nö, ist kleiner irgendwie. Ja, weiß ich nicht, kleiner Markt, ey, geile Fans auf jeden Fall, aber ich glaube einfach... Ja klar, aber du, du darfst ja, du spielst, würdest mit KD und West, ja gut, aber da haben wir wieder das. Ja, nee, lassen wir das. Ja. Den Ball kriegst du ja sowieso selten, also von daher. Gut hat sich erledigt. Einfach mal zu Ende denken, Herr Backalopoulos. <lacht> dann jetzt äh, denkt das nochmal zu Ende. Was erwartet ihr von den Big Men der Mavs? Gibt es einen ähnlichen Effekt... Also Ne, spielen sie ähnlich, ähnlich effektiv zusammen wie 2011? Also Dirk und Chandler. Nein. Weil? Weil? <lacht> <lacht> Beide drei Jahre älter sind? Nein. Quatsch. Ähm, nee, ähm. Chandler für mich im letzten Jahr... Es kann auch an der Gesamtsituation bei den nix gelegen haben, ein bisschen abgebaut. Ich weiß nicht, ob das altersbedingt ist oder wirklich durch die Situation. Ähm, Dirk, weiß ich nicht, ähm, der wird sich wohl noch mehr auf seinen Wurf verlassen. Ja. Damit er halt die 82 Spiele, wenn es gut läuft, spielen kann. Ähm, ja, also ich glaube ich nicht. Also, aber ob sie überraschen könnten, ähm, das glaube ich schon. Weil mit Parsons hat man auf jeden Fall jemanden, der zusätzlich scoren kann und ein passabler Verteidiger ist und allgemein, die Maps haben sich super verstärkt, also man sollte das in meinen Augen nicht auf die beiden ausrichten, sondern auf das Gesamtkonstrukt genau also kann ich jetzt einfach mal so auf jeden Fall stehen lassen, Monte Ellis ist ja auch ähnlich Onball, guter Verteidiger ja. setzt ordentliche Akzente in der Offensive Um, nur Dirk und Chandler, dass das vom äh, von der Spielanlage her passt, das, das sehe ich jetzt einfach mal, ähm, also das ist für, steht für mich eigentlich außer Frage, weil äh, großartig verändert haben die beiden sich ja meiner Meinung nach äh, nicht, also wäre auch schlecht, wenn sie sich in ihrem hohen Alter noch äh, komplett ihr, ihr Spiel auf 180, um 180 Grad drehen, also von daher, ich glaube das passt, ich, ich glaube auch, dass die Mavericks ähm, ja. die werden Spaß haben, glaube ich, die Fans auch. Ja. Ich, ich wäre nicht verwundert, wenn sie, ähm, wenn sie irgendwie sich äh, in, in die Homecourt Advantage da äh, reinschleichen. Weiß ich nicht. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ich würde es dir vor allen Dingen wünschen. Ne? Sympathische ja. Franchise. Auch als Titel muss das gesagt werden. Ah ja, da war ja was. Da war ja was. Ähm, ja. Ja, dann. Na gut. Weiter mit Westen. Westbasketball. Saisonprognose Clippers. Ja, auch hier muss ich sagen, ist irgendwie alles cool. Glaube ich. Ähm, ich glaube, man wird äh, eins der besten drei Teams im Westen sein. Der Flügel ist so ein bisschen kritisch. Ähm, ist, da ist man nicht wirklich äh, gut besetzt. Aber gut, äh, solange man da irgendwie einen passablen Verteidiger hat, der dann auch so ein KD so ein bisschen in Schach halten kann, äh, ansatzweise. Und Matt Barnes, glaube ich, ähm, hat das ja über, in einigen Spielen hm. letzte Saison relativ gut gemacht ist aber auch schon 36, ne? Ja, ja wird nicht jünger. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, dass, dass die Clippers äh, sich keine großen Sorgen machen müssen. Ich fand sehr gut halt, dass jetzt Spencer Horst geholt haben. Ich glaube, der springt, bringt nochmal ein ganz, ganz nettes ähm, ja, eine ganz nette Ergänzung halt da jetzt rein. Ja. Granger wäre vielleicht auch gut gewesen, wenn man den zu so ähnlichen Konditionen, wie, jetzt, äh, wie er jetzt bei Miami unterschrieben hat, äh, hätte behalten können, aber Kat, hat Riley. Ja, ja, hat nicht sollen sein, aber ich glaube, der wäre jetzt nicht... Äh, wenn fit wäre er natürlich... ja, Wäre super gewesen. Ne? Aber ja, okay. passt. Was meinst du? Raw? Und da schreibe ich alles. Ich glaube, dieses Jahr reicht für die Conference Finals. Hm. Gut. Ich habe sie ja letztes Jahr schon mit unter meinen Favoriten gehabt. ne? Hm. Aber du ja auch. Ja. Ähm, ich glaube, dieses Jahr... Sind noch ein Stück weiter? Wie gesagt, wenn wir zu dieser Superstar-Debatte zurück wollen, Chris Paul muss liefern, er wird auch nicht jünger. Also, ich glaube, das Team hat sich gefunden, eingespielt und ich glaube, die Clippers würden ganz, ganz gefährlich diese Saison. Ja, ist so. Ähm ja, nächste Frage ist: Wie sieht euer? Nee, gar nicht. Mögliche Trade-Szenarien für Region und Rondo. Äh, ja. Will den überhaupt jemand haben? Ich weiß es nicht. Ich hatte gestern echt eine abgefahrene Idee. Ich weiß auch nicht, ob, ob ich ob ich die sagen soll oder ob ich dann wieder äh, ähnliche Befürchtungen haben muss, äh, wie du sie immer hast, dass die Leute dann... Äh ich? Nein, ich hab heute... Ich hab gegen KD <lacht> ausgeteilt, gegen die Bulls. Kobi und die Lakers haben einen abgekriegt. Du kannst heute sagen, was du willst. Du kannst, du kannst sagen, hier, unser Panda-Freund Meta wird Peace wird MVP in Asien. Das ist ja. egal. glaubt jeder. Nee, auf jeden, hau mal raus die Idee, weil ich hab da irgendwie nichts gefunden, was mich wirklich begeistert hat. Die Celtics brauchen einen Big Man. Einen guten. ne Ja, ja okay. Indiana braucht Offensive. Und... Ja. Detroit braucht einen vernünftigen Point Guard, wenn sie schon da so einen, so einen chaotischen äh, Frontcourt da haben. Auch so ein Josh Smith, glaube ich, wenn der einen vernünftigen Point Guard an der Seite hätte, wäre nicht verkehrt. Von ja, daher... Für zu ja, ja, von daher. Monroe im Sign-and-Trade zu den Celtics. Rondo nach Detroit. Detroit haut äh, Jennings raus zu den Pacers. Jennings kostet auch, glaube ich, gar nicht viel, also von daher kein großes Risiko also als Sixth Man und Boston bekommt dann ein oder zwei Second Rounder oder so aus äh, Indiana das war jetzt so mein mein wildes Konstrukt das ich mir da äh, überlegt habe klingt nice äh, aber meinst du wirklich wenn das, wenn das passieren würde dass die Pacers Jennings sich starten lassen würden Pff. Ich weiß, du hältst dich viel von ihm. Alter, überhaupt nicht, aber. Äh, keine Ahnung. Viele, äh, Bird hat auch äh, Stevenson hinbekommen. Warum nicht? Ja, eben, deswegen sage ich das ja gerade. Ja. Vielleicht nicht auch als. Nicht unbedingt als Point guard, sondern als Shooting guard. Ja, ja. Das, das, das wäre wieder eine, eine, eine Sache, die ich. Äh, die passen könnte eigentlich. Hill als Point guard, der die Bälle verteilt. Ähm, Jennings als Shooter. Er kann, glaube ich, auch in die Zone ziehen. Ähm, ja. Relativ gut. Oder ja, relativ solide, sagen wir es mal so. Denn er trifft seinen Wurf. ja nimmt halt scheiß Würfe, das ist das... Ah. Ja, furchtbar. das regt uns ja auch bei unserem Homeboy auf. Also ja. Von daher. Ähm, ja, obwohl, also, ja, Monroe bei den Celtics gut, als Idle äh, ist das natürlich eher, naja, ja. aber <lacht> wäre auf jeden Fall für Boston sehr gut, finde ich. Smart würde starten was ich ja wiederum richtig gut finden würde theoretisch mhm. ähm. ja doch also ja, das ich, ich finde, das wären drei Gewinner also wenn das alles so passieren würde, wären das auf jeden Fall drei Gewinner in dem Trade mhm. ja, ich, wie gesagt, also ich weiß jetzt auch nicht ähm, wie das dann ist ob die Pacers und die Pistons miteinander verhandeln wollen, aber ich glaube schon, also ich weiß ich nicht In dieser Saison sollten die sich ja nicht wirklich im Weg stehen. Aber keine Ahnung. Also war jetzt so die, äh, eine spontane Idee. Aber ähm, müsste man dann auch gucken, in, was Monroe überhaupt für einen Vertrag haben will und alles. Also äh, ja, wir lassen das einfach mal so im Raum stehen. Ich finde die Idee gut. Dankeschön. War für nicht. So, äh, oh, ab in den Westen. Hm? Äh, findet ihr Tony Parker überbezahlt mit seinem neuen. Kontrakt? Äh, jein. Weil ich glaube, wenn er mal dann 36 ist und äh, 15 Millionen verdient, jemand, der so auch so von seinem ersten Schritt lebt und in der Zone finisht, ist schwierig vorstellbar, dass er, dass er dann äh, in dem Alter immer noch ähm, ja, die Zahlen auflegt. Aber hey, so Loyalität soll sich irgendwie ja auch lohnen. Ich hätte was anderes erwartet, aber für viele ist er ja noch der zweitbeste Point Guard der Liga und ähm, dann soll er auch zumindest jetzt aktuell halt noch äh, bezahlt werden. Salary Cap haben wir ja auch ähm, ein paar Mal schon gehört, wird wahrscheinlich ähm, irgendwann signifikant ansteigen nach der nächsten Tarifverhandlung. Und von daher, ich glaube, die Spurs können das irgendwie äh, finanziell wegstecken. Parker kassiert jetzt nochmal ab und ähm, ja, ich glaube, so im letzten Vertragsjahr wird man von ihm dann als überbezahlt sprechen, aber bis dahin ist okay. Was meinst du? Hätte ich besser nicht sagen können. Ach, du bist so freundlich. Immer. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ja. Dann, wie sieht euer Team USA aus? Ohne KD. Ich war mir jetzt nicht so sicher, nur Starting Five oder das komplette Team? Ich glaube das komplette Team, ich weiß es aber nicht. Ich habe jetzt das komplette Team hier aufgeschrieben, halt zwölf Leute und ich glaube ich habe irgendjemand noch vergessen, aber das war gestern viel zu spät, als ich das gemacht habe, also von daher. Warte mal, ich muss mal eben ähm, durchziehen, wie viele ich überhaupt habe. Ähm. N, N, N, N, N. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 Passt. Perfekt. Gut, dann hau raus. Äh, meine Guards, äh, Wall, Lillard, Curry, Kyrie, ähm, ja, so. Hm. Ich weiß nicht, bei Hayward bin ich mir nicht sicher, ob Shooting Guard oder Small Forward. Ja, das ist beides. Ja, so also gut. den Tweener. Dann Thompson. Ja. Dann haben wir ähm, bei den Forwards ähm, Davis, Farid, Parsons, Center Cousins Plum und Plumby. Okay. Ähm, eine Sache. Äh, ja, Wall. Das war nur, also das waren nur elf. Ja, ja, kann sein. Also wen hast du hey, denn vergessen? Äh, wie auch immer. Also ähm, Wall wäre ja jetzt bei mir tatsächlich auch auf jeden Fall auf der Liste, wenn er nicht da von Coach K äh, nach Hause geschickt worden wäre. Aber bei mir wäre auch Millsap eigentlich auf der Liste. Weil ich ja, glaube, den habe ich vergessen ja weil ja. gerade okay. den hätte man jetzt noch wunderbar gebrauchen können meiner Meinung nach, aber gut hat äh, Coach K sich äh, frühzeitig zu entschlossen, die nach Hause zu schicken warum auch immer ähm, ja, darf ich kurz anmerken, ich bin davon ausgegangen dass wir unser Team ich das so unabhängig von den Entscheidungen von Coach K ja. weißt du? so habe ich das auch äh, jetzt verstanden von dem was du gesagt hast, wir haben ah, das ja auch gepostet okay. also von daher Ähm, ja, ich habe jetzt einfach geguckt, so, wer sind jetzt die Finalisten und daran habe ich mich jetzt orientiert und jetzt muss ich sagen, ja gut, habe ich äh, Curry, Rose, Lillard und Kyrie äh, als Point Guard, Two Guard, wie auch immer, die können ja irgendwie, also gerade Curry kann ja auch äh, locker auf der 2 spielen. Ähm, ja, dann habe ich äh, The Mother Rosen, James Harden, Kai Korver, Chandler Parsons, Clay Thompson. Begründung, weil er jetzt, ähm, also die meisten, beziehungsweise eigentlich alle können äh, Dreier schi äh, schießen und das ist, glaube ich, den, äh, den Jungs da bei internationalen Turnieren immer sehr wichtig, so, dass sie halt ordentlich Dreier ballern können und als Big habe ich dann, ja, Plumly einfach, ähm, weil ich das möchte und weil ich glaube, dass, äh, dass er dann äh, eine Defensivoption wäre. Boogie, auf jeden Fall. Äh, Boogie wird auch Dreier nehmen, hört mir... Hört auf mich. Boogie bei der Fieber äh, Championship, die, die drei Linie ist, glaube ich, ein bisschen näher dran und der der wird die Dreier nehmen. Ich, ich sehe es kommen. Und ich freue ja, mich drauf. Äh, und AD, ja, Anthony Davis, klar. Der wird jetzt wahrscheinlich so fast schon einer der der Leader dann im Team sein. Ja. Das wäre so mein. Das meins. war wieder ein Schlag für die Bulls und Rose ins Gesicht von mir, gerade. Ja. Ich habe die Rose vergessen. Vergessen oder, oder Wall bevorzugt? Ja, irgendwie beides, so ein bisschen. Ich habe nicht dran gedacht, aber ich, Wall kommt bei mir mit. Ich weiß auch nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall bei mir ganz klar wäre er dabei. Ja. Gut. Dann. Ah, interessante Frage. Und heute wollte ich zuerst beantworten. Egal. <lacht> Wer ist der beste Streetballer der Liga? Ja, komm, dann beantworte zuerst. Nee, sag du. Oh, ich weiß nicht, ey. Was, sind, was ist überhaupt Streetballer? Ich kenne ich kenn Uncle Drew Videos und ein paar, äh, paar Rocker Park Videos und von daher ich habe so als erstes kam so äh, Lance mir äh, in den Kopf. Also in, so direkt Lance Stevenson. Ein paar geile Moves auf jeden Fall und äh, ja, keine Ahnung. Dann sage ich einfach Lance. Ich sag Kyrie. Ja, das wäre so meine zweite Wahl gewesen durch die Uncle Drew Videos. Was eigentlich jetzt gut ist, aber ähm, für die NBA halt nicht so toll ist. Ja. Weil das ist halt eines seiner größten Probleme. Er muss dieses ja diesen diesen ja, Straßentouch loswerden. Der hilft dir in der NBA nicht. In der Entwicklung bin ich der Meinung. Ja. Aber der wird also jetzt glaube ich LeBron wird ihm, glaube ich, auch auf die Finger hauen, wenn er sowas macht. böser, böser Kai. Ja. Ein Unterschied zwischen LeBron und, äh, KD zum Beispiel, ne, also, jetzt nicht wieder damit anfangen, aber heute ist ja so der offizielle, ähm, F-Kevin Durant-Day für einige, so einige nehmen ihm das ja dann doch übel, dass er, dass er, äh, nicht dabei ist und, ähm, ja, ich meine, äh, Westbrook äh, trifft auch nicht immer die smartesten Entscheidungen. Da hat man irgendwie nie das, äh, das Gefühl, dass äh, Kevin Durant da sich großartig vor ihm aufbäumt und ähm, wenn Chalmers oder so mal irgendeinen Bock missgebaut hat in Miami, dann waren äh, Wade und LeBron ganz schnell da und haben den zusammengestaucht und finde ich auch Aber, eigentlich gut. Ja, ich auch. Aber Russ ist breiter als Katie. Ja, das ist wahrscheinlich <lacht> das Problem. Nein, was Seite ja, KD ist halt auch drei Jahre jünger. Der muss halt auch noch ein bisschen lernen. Ja. So, glaube ich. Leadership auf jeden Fall. Ja, jeder. Äh, wer hatte denn bis jetzt die beste Off-Season? Ja. ja, da waren einige Teams, die positiv aufgefallen sind auf jeden Fall. Ja, gut. Äh, die Cavs haben LeBron zurückgeholt. Ähm, sollten auf jeden Fall genannt werden. Die Bobcats haben sehr smarte Entscheidungen getroffen. Also da muss ich MJ auch loben. Hm. Ähm, die Wizards auch gut mit Paul Pierce verstärkt, vor allen Dingen. Also ich würde, die drei auf jeden Fall sind so meine Favoriten. Ja. Also wenn, wenn mich jetzt einer fragt, wer hatte die beste Offseason, du, äh, du hast ein Wort, dann sage ich Cavs, so weil den besten Spieler der Weltkriegs unter noch Kevin Love läuft. Das wird zu mehr, ne? Ja. Gut, dann äh, letzte Frage für heute. Sind wir, sind wir schon wieder durch? Jo, äh, wird Bogdanovic eine nennenswerte Rolle bei den Nets spielen können? Hau raus, du Netzexperte. Das Problem ist ja, ich bin ja, ich bin ein ja Netzexperte, aber ich bin letztendlich ja kein, äh, europäischer Basketball-Experte, beziehungsweise Ach, ja. alles andere als das, aber, ähm, einfach mal so. Also ich glaube, Bogdanovic, der wird äh, der wird spielen, definitiv, weil sonst hätte man ihn jetzt auch nicht äh, seit zwei Jahren schon rüberholen wollen. Äh, ich glaube, da ähm, mit dem hat man Pläne. Ist äh, Swingman halt, also vielseitig einsetzbar kann, Shooting Guard kann, Small Forward. Ähm, ja, da sind so auch so die, ähm, die Positionen bei den Nets, die jetzt nicht ja, ich will nicht sagen so krass besetzt sind, aber vielleicht so in der Tiefe hat man Alan Anderson natürlich noch klar hat man jetzt auch ähm, Michael Brown, den den Rookie gezogen ähm, ja, Kirilenko ist ja eher Tweener und äh, John, Joe Johnson ist ja auch eher ein Swingman also so, der wird, der wird Minuten sehen, glaube glaub ich definitiv also, ob auf der 2 oder auf der 3 ich vermute eher auf der 3 ähm, ja, ich sag mal so 15 Minuten, wenn er sich gut anstellt und sollte passen definitiv kann ich dir erneut nur zustimmen. Gut, dann sind wir ja fertig für weiter. Schön, deine Netzfrage nochmal zum Ende. Ähm, ja, im Grunde kann ich dann sagen, ähm, danke fürs Zuhören. Äh, wie weit sind wir so mit unseren Season-Previews? Also die kommen erst nächsten Monat wahrscheinlich. Und ich glaube, das passt dann auch ganz gut so in unseren äh, Zeitplan, oder? Also ich glaube, viel hast du, beziehungsweise haben wir, habe ich ja auch äh, noch nicht äh, wirklich dafür geschrieben. Nee, ähm, ich habe mich letztens drangesetzt, ähm, mit dem Git bin ich soweit durch, ja. wollte jetzt ähm, dann mich weiter durch den Osten arbeiten, ähm, ja. Oh. Dann haben wir ja noch unser Bracket, ähm, Westen und Osten. Ja, ah, da, dazu kann man vielleicht nochmal kurz was sagen, weil ähm, ja, für die Leute, die überhaupt äh, zuhören, die dann letztendlich mit machen wollen. Ähm, erstmal danke, so, dass das, dass das so, ähm, ja, so cool geworden ist. Es hat eigentlich so die Erwartungen, würde ich sagen, jetzt äh, übertroffen. Auf jeden Fall. Zumindest für, für mich persönlich. Ja. Ähm, ja. Für dich dann auch. Super. Ähm, ja. Allergeilste. Keiner hat bis jetzt über die, ähm, über die äh, Listung gemeckert. Also äh, finde ich gut. Ich glaube, im Osten wird es ein bisschen kniffliger. Ja, ähm, ja und äh, die Resultate sind 170 sehe ich gerade, individuelle Votes. Das kann man jetzt hochrechnen insgesamt. Also ist eine Menge, äh, ist eine Menge was ausgewertet werden kann und geht bis ähm, morgen. Und ab morgen, beziehungsweise dann äh, morgen Abend oder Sonntag, geben wir dann halt äh, die nächsten Paarungen bekannt. Zum Beispiel kann es ja dann äh, zu Westbrook gegen Lillard kommen, was ja, glaube ich, so ein erster Clash of the Titans dann werden könnte. Ja, 500 Zeichen wird knapp. Am besten immer so eine, eine Facette des Spiels raussuchen. Weiß ich nicht. Bei Lillard ich will jetzt nicht spoilern, aber äh, Lillard hat irgendwie gefühlt äh, 100 äh, Game-Winner irgendwie in der letzten Saison geschossen. War Klatsch. Und, ähm, hat das, Baby Howard zum Bein gebracht. Genau. Hat, äh, also sowas dann einfach nehmen. Dazu sagen, äh, das ist so das, was ich äh, am meisten irgendwie an Lillard gefeiert habe. Dann können wir hingehen können äh, mehrere Argumente von allen äh, sammeln, die gegenüberstellen und dann kann man sich das durchlesen und sagen, jo, äh, da kann ich was mit anfangen beziehungsweise äh, das habe ich bisher noch gar nicht so aus dem Blickwinkel gesehen, eigene Meinung bilden und dann, ähm, ja, dafür ist es da und halt, dass, äh, dass wir so ein bisschen interaktiver werden und nicht immer nur, äh, wie jetzt hier im Podcast, irgendwie eine Stunde äh, euch Sachen aufdrücken. Ja, wäre schön, wenn ihr das dann via E-Mail, die E-Mail-Adresse geben wir ja bekannt, oder halt Facebook-Nachricht, am besten in einem Word-Dokument äh, einreicht und dann, denke ich mal, geht das direkt Dienstag, würde ich sagen, online. Ja, wir sind übrigens auch dabei, ne? Also du ähm, schickst äh, auch die 500 Zeichen. Ja, selbstverständlich. Sehr schön. Ähm, ich möchte, äh, darf ich noch kurz was sagen? Klar. Ich möchte mich nochmal bei den Bulls, OKC und Lakers-Fans äh, entschuldigen. Das war überhaupt nichts gegen die Spieler oder gegen die, die Franchise. Das war lediglich meine Meinung. Ähm, und ich hoffe damit äh, nicht komplett als bekloppt eingestuft zu werden. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ja, okay. Dann waren das jetzt die Worte zum Sonntag am Freitag. Äh. Gut, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und äh, mach's gut. Immer wieder gern. Ciao. Hau rein.